اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما الظلموا لنبوی انہم فی الدنیا حسنا ولعجر الاخرہ اکبر لو کانو یعلمون سورة نحل کے دو مسلیوی يوم نزول العذاب على الموجودين دغی بیان کړه او ولنی آیات کې آتا امر الله فلا تساجلوا دویمه سواد د توحید او پادله متنوعه دای تذکرہ ولونی آیات کې و سبحانه هو وتعالى ما یشرکون او سوره اتباباو مخ کې د دې نمبر 36 نا دریم باب شو شوروشو په دې کې دليله جمالی د انبياله مسالمنا په دعوه د توحید ټوله انبيয়া مسلده د توحید اور د شیخ راغلیو او بیا زجر ور منکرینو د قیامت تخاس کر توحید نمنې در اصل د قیامت نمنې زګه د توحید منکرین شي او د قیامت اثبات او کو به ګرانه نه لا انما قولنا لشان ذا اردناه ان نقول له كن فيكون نوص والذین هاجروا فی الله بشاره مهاجرین د پارا د نجات د ظلم د ظالمانو توحید مصلہ خدا انبیو دا مسله کړي د چانه عبد الله واشتنې بت اوغوت عبادت او بندګی به الله ای دا غیر الله تاغوتی نظام نه بزانسات لغواړي نو پدې باندې کله سخته راځي مقابله یې راځي خدای دې په اړه دې یاد کوي زه حجرت وکوي ک کم ملک و وطن کے تدہ الله بندگی دا الله توحید ازادانا نشکولے بیات حجرتو کن نو آغا محاجیرین لفب خوشخبری ورک او دلتا حجرت کم حجرتو دا حجرت د حب شیر ناغ وقت که حب شیر حجرت شوی دے مکی دور کی دے منس کی وَاللَّذِينَا کَسَنَ حَاجَرُو چے حجرت اکڑ دے فِاللہِ دا الله پا دین کے دا حبشی حجرت دا حبشی محاجری مین باده ما پس دا غینا ظلمو چه ظلم زیاده پی شرو ما که که جون تنگ شرو لانونو باگی انہو فی دنیا حسنا جوړ با کدیل په دنیا کم حسنا تن خیستا زائے حبشی ولا خیستا ورک یا مدینی ولا بیا ورک والا عجل آخرت اکبر او خامخا اجر د اخرت خو ډیر لويره لوکانو یا علمون کا شيدي پويره خو دوه خبرې دی په هجرت کې زوري مهاجر یو الذين خلق د صبرو چکلک شوی دی ال ربهم د خپل رب دین او توحید او یا توکلونا والا ربخه الذين خلق د صبرو چکلک دی والا ربهم رب او په خپل رب باندې توکلونه بروسه او اعتماد کوي صبر او توکل دا بنیادي چې د مهاجر د پاره و ما ارسلنا من قبل الا رجال النوهي اليهم دا د یو شوبه جواب دی چې واره ديګي پر رسالت چې پیغمبر ته و تو بشر سنگه تو مون جواب سونه انبیا چې مخه راغلي د ټول رجال او بشرو و و ما ارسلنا من قبل کم نه را لګلستان مخه رجالن شړی نارینا بشر نو هی له هم وحیب کولم دویتا تمام بیا له سلام رجالو بشرو یا با زيتنا او فصل واهله ذکر ته پوسوکه اهله ذکر دا اهله علم ونا اهله کتاب ونا ايم دته وې چټول امبيا بشرو ان كون دم لا تعلمون ک چرېتا سنه پويګ نو پويګ نو د جوړو مليانه ته پوسوکه ايم پدی مصل پوي دي امبيا ټول بشرو بشریعت نے والے انکار کا وے. او فسلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مثلا تم معلومش قرطبی او کشاف لکلی اثبات د تقلید چی پخپل نه پویږي په قران او سنت نو د اهل ذکر نو به تطوس کړه علماون نو نشرت دا نشرتهونه بدعت ته بلکې دا مطلوب او مقصود ده امر ده په فسلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبينات و الصبر دا مخیصر علی دے ارسلنا سر مطالق رالی گلی و منگنبیا بالبیناتی پوازے ہو دلائل و او سیفو نو دغرنگوان زلنا ایلے کت ذکرا منگرالی گلی تا تم ذکر قرآن سلا لیتو بینا لین ناس دے په پارا چھ پتشری وضاحت سر بیان کے خلقو دا بیانو تیبیان تی بیان کے پرقی تیبیان تشری وضاحت سره بیانو وڅ شي پیغمبر د قران تشریه وضاحت کوي نو قران خو قران شو خو غا تشریه کم زیاده کم زیاده پیغمبر ذمہ داری ده ابه چرته احادیث کنه چې د خلکو ته پته ولګي مانوس لیلایهم چې سنازل شی دی خلکو ته قران به بیانې سره د تشریه له به خلک به قران او د له به دین بوي ولا علم دې د بارے تفکرون چې دی ورکه سوچ فکر مو کې وزن به به اپ دبر و تفکر روح المانی کشاب لیکلی دلائل دا شرع تم اشارش و پد دلائل دا شرع سلورو کن بنیادی وصلی کتاب سنت اجمع و قیاس او اشارتو گورا وانزلنا الیک الزکر کتاب اللاش لی تبین سنت رسول اللاش اول عالم يتفکرون دا اجمع و قیاس ش زکات تفکر په قران او سنت کې داغه نشته چې احتیاج جوړ شي کنه کلا ګړم استهیدین ټول په مسل را غونشي نو دغه احتیاج طبيع اجما وی ولی دا اجما بنیاد د استهادی استهاد سره خبر راغلی بیا پی امت متفق شه هاو ک چرتا دا تفکر استهاد دا انفرادی د یو مشتهد نو دغه طبيع قياس اف نه مقررو ص یاد تخواوی دونیاوي نمن نه چې نهې الله ووي بچکی رانه نه آیا بچشي کسان مقرو صات ته دویرونه کوې بعد بچ پشي یخې په الله چېډ دویمنډ الله بهم اره ځمکه کې مکه کېو منډ بچشي لکه د کارون ن او یا تیوم الازاب و یا راجدی تازاب من حیث و دادا سزین الایا شروع نچی دوی بنا پویگی فزان با پویم نشی او یا خوزا یا با اللہ دیونی سی فی تقلو بهم ددی پتلو راتلو که یا مل بل مل تجارت کارو با لذی پدی سفر که بیونی سی فما هم نبیدی بی ما جزی نبیه بچ کدون کی او یا خوزا هم لا تخوف یا با سی دوی الاتخوفن پا د دشمن دشمن به پی مسلط کی دا الاتخوف یا الاتخوف اے بادتخوف یا بی اونی سی پس دا یرین اول بی او یری بی اونی سی فا این ربکم بی شکستا سرب لروف الرحیم خام خام و شویق دا محروبان. اولم یر او ایلاما خلق الله من شای سلو رمباب بیا اقلی دلائل مخکې دلایل د خالقیت ویلو دلته د الله د تصرف دلایل وې اختیارمن الله او د ټول الله تا منقاد او تابعدار دي اولم يرو آیاتین ګوری الا ما غس ته خلق الله چې پیدا کړي دي الله منشن سه شي يتفايوز لالو ګرزي سوري ان الیمین خترب توان شمال ګسترب سجددل الله سجد د کوون کې تادار الله تو تا دا یرون او دوی دا خیرون الله تعاجز کوون کې او ذلیلی الله تاجزی کوون کې او الله مخلوق تر دی چې هغه ما ته منقدول الله ی جوود د الله تعبعداری ک غ چې براسمانونه هغه چې لاندې زمکې کې من داابتین جاندار لاک تو فرې محامله تک بیرونی ځان او چت نګنی د الله د تابع دا ر نه او خاافوونه ربم یریې د خپل ربن من فقع هم د یعنی چله راې غاب دی و فلونو کوی ماه یو مرونه چې حکو متکی و قال اللله الله ت تخلهاسین دلیلی ی وش پهید حال اللهویلری د الله مننی سین سین خدایان دوه یعنی ګرن گن الہ حمانیس سیندی سی وی لا ہن اسن در اصل مجوس باندې رات دوی الہ کنا یو سو یو خالق شر او بل خالق خیر کنا یو یا زان او انما هو الہ واحد یقینا الہ حاجت روا مشکل کو لايق د عبادت او بندګا یک یو د فیای پرهبون خاص زمان او یری ولہو بلدلیل پہ اختیار دا اللہ کیا غسری چی براسمان اللہ نزمو کی دی ولہو دین واسبا دے اللہ لتابیداری دا لازم وامی شا امی شبت اللہ تابیدارو اس افا غیر اللہ تتقون و آید اللہ نسیو بلنا یارے گے ما یارے گے بلدلیل وما بکم من نعمت فمن اللہ وما او اغا چی پتاسو بانده دے من نعمت نو فمن اللہ ہدا اللہ نعمن ہر نعمت دا اللہ دا طرپ دے سمع اذا مسكم زرو کله چورک سیږي بیا تاسو تکلیف په اله د الله ته تجعرون تاسو فریاد کوی تکلیف کې الله ته فریاد کوي نعمت کوم د الله تابش سمع اذا کشف الذرع بیا چیلری کې الله تاسو نه ان کوم تاسو نه د تکلیف اذا فريق من کوم مناسبه یوډلا تاسو نه بربې مشکون پر رب باندې نور شریکي مدارالا بلانکی بابا تکلیف لري بلانکی خدای رباندي پر زونو وکړه دا ولي کيده دا د الله د نعمت اقرار نه کوي او نسبت غیر الله ته کوي ویلې یو فرو لا میعقبت دا دي لپاره کوي جان جامه دا لک فرو دوی کفر کوي انکار کوي به ما په نعمت آتا آتا, آتا نام چې مول ورکړي الله د نعمت نه شکر کوي ظالم وتو ازف تمتو فیدواله مزه وکي له اړه شهيد درګاونو کېو ګرځي وي اوس واسو تعالی مو نظر چه پوی بشه پا عذاب الله بس زاد در کی و یجلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناهم زجر بالشرك و خاص کر شرکی پھیلی برد کی و یجلون او دی گرزی لما اگر چلا لا يعلمون چاوی پوی گمن خبرم ندی سورا گرزی نصیبا برخیسا مما دغسن رزقنام چم ول ورکڑی دی پنوم نظر نیاز منخت من یا د تحریمات نومتههریمات پریديتهله قسم به اللهله تو سالو نهخواام مخهتهپوس بوکی د تاسوونه اما دا سباره کې کو تفترونه چې تاسو ځان د درغ جوړو تحریمات هم هریمات او نزور د غیر الله جوړول جلونه لله البنات د شیررکونه دیکن دا نه دغ من کوم بررب بهم. يشري كون نيو شرک داره واجعلون لما لا يالمون نصيبا من ما رزقناهم نو بل شرک واجعلون لله گرزولید وي الله البنات لون چه دار دا الله لون دي فرشت سبحانهو پاق دار الله دار لون وراهم دي دار پارما غسل يشتهونه چه دي خوخي زان لو ازامن خوخي وما لئے لون اکد وغر وی حالي کنا واجد بشرا حدوهم کله چې زیر وروړکړې شي بدیکه یو تن د بیلون صاحب بلور لور دیوش نو زواله واجو ګورځي مخه مسواد دنتک تور وهه کزې ما دی وی ډکدا غمه چې لور ولی شو نو ځان د پر لور نه او یمار یو ګور لونه جوړه یا تا من القوم ځان پټ پټ کید قوم نه من سویما د باده اغنه بو شربې چې زیر وروړکړې شي د تپدی د د دې لور د شرم د وجینا ځان پټي خله کوئی خلوري شوي دا لور به آر غنه شرم غنه جاهلیت کې موسمي و دې ناپوه پښتون دا شي لور به تبز یولي مصیبت خکای او د زوی مبارکي ورکې د لور سګ مبارکینه ورکې ولې د انسان نه دز و زی خوشحالي په لور نه خوشحالي دام نعمت ایوم سگوو آو سوچ کوي ځان س لوري شوی دا سوچ ایوم سگوو چې و ساتي دا لور الاهون په ذلت ام يد سوو په تراب یا اومندي خخه دا په اور کې ير ويدي زب زليل جنبه روم نه دا شرم او کله یاداسوچ کوي بس هي ځان ته اخلاص کا زند درګورګه سنگ چي جائلیت کې وا الاه خوادار س ما يه کوم فیصله کوي چې په لور خپه زینا کسان د پاار لا مینو باخه چې ما د لري په خت مسلو د دوی سفت دینا کاره مسلو سو بدنا کاره سفتولله مسلوله د الله سفتونه دي چت و چې توچتوهله زیزله حقيم الله ور ورو بهه م ضات وړاخ الله اونا سې زول مهمم الله وي دنیا ک سزا وکوم خو ی د میینېسم محلت که چرتنی ول الله خلک په سبب د زلو مو شف د دوی نوما طره کای هاپې خو نو په د ځم کبانې مند بین هیس کسمه جاندار ظالم من بین ظالمتین م ټول ختم کړیو خدا دا چې ولاکی وه خیم لیکندیرو کویله تر نیټی معلووم پورې محلت ورکئ ف دا جا جلوم کله چې را چې د دی ټلله ساخرونه سا نبر رستو او گیا و ساتولای استقدیمون نباوڑا اندی کی وی جلون ده بل شرک هغه برابی و شکون نشورو کرد شرکون خی بل شرک داده چې وی جلون لیلا گرزی اللہ لرا ما غصا چې رحون چه بخپلے بدگنی زان لے بدگنی اللہ لے گرزولی دی و تا سفال سناتو ملک ازی او بایانای د دوی جب دروغ دا دروغم بای سر دا شرک چند لهم الحسنه یقینا دوی لده الحسنه جنت جنت تا بزو سر دا شرک دا داوی دا یا ان لهم الحسنه چه بیشه که دوی دا پارا خوشحالی دا, دا مزیم دی لا جرمه شک نیشت چند لهم نار دوی دا اور اورده و ان مفریتون او دوی باور غرزولی شی جهنم دا د فرت نماخوز ده غرزولو تا افراد تفریتی کنه فرط کمی تا بوی گرزول لانده کولو تا تالله لقد ارسلنا الي اؤمن تسلي پیغمبر سرت از جره تخویب منکرین قسم بالا یقینا مورا لے گله د ال مؤمن مخکلون دالو امتون تمن قبلک استانا مخکم انبیا انبیا غیتم راغلی فزین ال ما شیطانو خیسکڑے دل شیطان عام هم اخپل اعمال مشرکانا فهو ولیهم اليوم نو دا شیطان دوست نه نروازم مرگره دینو یو زیبهی وله هم دیده پار آزابن علی مذاب ده درناک و انزلنا لیکل کتاب ترغی بیا کتاب منگ نیرالی گلتا تا کتاب اللہ لیتو بینا لهم مگر د پارا چې په تفصیل و تشریح سره وزا سره سر بیان کی دوی تا اللذی اغا مسئل اختلفو فی چه دوی اختلاف کو پایک او حدایت تی رحمت در قومی اومینون دا قوم دا پارا چی ایمان ر الله انزل من السماء دې زنه سپین زمباب د دې 65 ایتنا تر 77 پورې په دې کې بیا درایل عقلي دلایل وای او نور مزید مقدمات یو مقدمه پیش کوي چې منعم مبارک پارشی کی اللہ دا اللہ او مبارک پارشي کې الله دی نعمتونه هم د الله او برکتونه هم د الله دې والله الله انزل من السماء ما را ورید بر نوو فاحیا بیل ارض تازکای پدې سرزمکه باندې ماته پس دوه چوادینا ان به چې غوې دای له کې پدې کې لا آ خامخا نخدا د عبرت لقوم اندقام د پاره اسمعون چې او ری قران یا منی قران وان ان لکم فلانا ویبران یقینا تاسو د پاره پډنګرو سرو کې لا عبرت درس عبرت لې د عبرت درس نسقيکم سکو سکوبتا سبانه ممارس فی بتونی چې دی په گیړو گیری منباین فارسن په منز داغا سټو غوښایو کې ودمن او دوینه دوینه او د دې سټو منز کې لبنن پایری خالصن خالص سایغل شای شاریبین چې تیری دن کې دی په آسان سکون کولا سو کیسکی په آسانه تیری بوډایم سکې شيو ماشومې مسکلېش بهترينه غذارہ نو دا درس عبرت ده چه اللہ رب العزت کم غیزاتا صلا در کئی دا سه خالیسا چهو تربت دی پاگا لری کے سوٹی پرتی دی و بل تربت وی نا روانه درگونو او دا غی پیو رگ ورکی منز که تیر شوه ده نو ورکی دا د و دا وی نی بوینشتا او نی ورکی رنگشتا نشین رنگ و رنگ خالیس تک سپین <تصف> او سپین رنگین دی حی نازکی بدی د بل رنگ اثر دېر زلکی او الله وی اغنا زکرنګ ما محفوظ ساتل او خالص سا غزاد الله در کو ملاوت بګینشت نو دا مطلب چې تب عبادت او بندگی زما دغه سه خالصه ک او من سمرات النخیل او د میوه دا, میو دا کجور نو ولانا بنګور نو تتخذونا تاسو جوړو من هود دینه سکرا سکرا د خوشاله شینا سکر نو خوشحالش نبیز او سرکاو رس ورزقن حسن او رزقم خیستا دا غینا دا حلواغان موربی وغیرہ انہا بیشکا فیدالی کبتے کملا آیا یا دلی قوم دا قوم دا پارا یا قلون چیحقل نکارا لی ووحا ربوکا الان نحل دا, دا اللہ برکتونو نعمتونو نجی ٹول ووحا دلته دلتا دا وحینا مراد الهام ده وغم فطری وا وها ربک فطریت اور خودلی د ستارب ال النحل د شات ومچاتان التخذی من الجبال <تصفح> چنیسا جوړاوا د غرونم بیوتن کورونا زالغا غبین و من الشجر داونونم ومن ممو دا یاری شونه چې خلق سفرونه جوړی سفر وانا غر ثم <تصفح> بیا خره من کل سمراد دار کیس مې وونه د میوو مې کینی په ګلونو کینی عین غراس راکا یا کې دا سه خو غونډی کنه مې واکه خوګواله یا غل ده ګل دا سه سړېرو شو کی دا سراکا کی کنه دا چامبل ده د سه خوګواله غلی تراج دا اصل دا خواګر اغون کی ناغه ده جاله تاو دی خپل غبین دروړي نو د دې په دې خيټه کې الله داسې یو نظام جوړ کړی دی چېغه خواږه او خړل او د دې د دې د نظام نثیر شنو بارته شات رووت نداوت او حکم د کلي من کل سمارات خردار کیس مې وونه فصلو کې سبله ربک او روان او سپلارو در رب د زللا چې دالار بتا تتابيوي تتابداري تابي کوم خوازي واپس و پیرازي الله وتعالى رتابي ګړي لوري لری لری باغا ته تا ګلونو و پسی او واپس پر غبین ل راضی لار دنی لري یخرج روباسی الله من بتونه د دې د ګړو شرابن شراب د سکلوشه شراب شاد مختلفن الوانو چې رنگ برنګ رنگونه دي کیسما کیسم سپن شاتاو سرشاتاو کیسما کسم شاتن فی شفاء ناز پدې کې شفا علاج ده د خلکو لپاره ان به شګه فی ذالک لایا پدیکم دلایل للقوم ندا قوم د پاره تفکرونه چې سوچ فکر کوي والله خلقکم الله ذاته پیدا کړی تاسو سم توفا کوم سم یو توفا کوم بیا وامل کوي تاسو ومنکم بعض پتازه کې منغی يرد ال ارض للعمره چې او غرزولش کمزوری عمرتا کای لا علما دې د پاره نتیجې د یاقبت چې نو پوی دا به ده د علم شیا پس د پوینه پیس دا سي ارزل الامور تلاډي شي چې بیا اټول قوا ازا ذیب شي بیا غو ګون کار پور نه کوي جب پور کار نه کوي سترګي کار نه کوي ان الله بشک الله عليم وقادرن قدرت علاه الله پري زوال قادر ده پر ترقيه قادر ده والله فازل بازكم لا بازن في الرزق دي کوي رازقم زيم الله وي او مثال سره سمجھاوي والله واللهفضله باز کوم ورړ بعضې ستاله بعض په بعضفی کې ز کې چاله کمم چاله زیات فمل ل نه اوس رد د شر کوي په مثال سره. فمل ل نه نهدي کسان فولو چای غورړی شوي دي مال داب نهدي بررادي ر کې هم واپس کوون کې ورکون د خپل ریزه قومالله علامه هغه چا ملکه مان هم چې مالکان خلاصونه ددي. مطلب اخپل غلام ځان سرا په دې اخپل رزق مال کینه شریک کئ څنګه دا سه نور کئ په اونفي سوا چې دې په دې کې شي برابر دې مزرغه سه مالک شي ها خرچا پکئ نان نفقه ور کئ جامه کپڑا ور کئ خو لیکن ملکیتي هي صدر ځان سرا نه جوړه دقه سه الله وئ دا زماده مخلوق نیکان بزرګان ټول الله ی زوالا ورقوم رزق ورقوم جامه کپڑا ورکوم خداان سره داس نه شریکوم چه فهم فی سوا ما سره شریکی اولاد او برکات دې ورکه خدای کې دما سره شریک شي ابن کثیر لیکلی یهدا مسل الہات الباطل دا مثال د الہ او باطلو بیان افا بنه مت اللهه آیه دا مد لا یشهدون دین کار کې نعمت سره توحید توحید نه اولا الله لاجال لکم گرزول استاد پر و پرمین بی انفسکم استاسو دا جینسونو نا ازواجن جوڑه او بی بیانه تاسوله استاسو دا جینس نا پیدا کری خاون انسان دین و خزم انسان دا ده محروبانی دا فضل لی که چرتا خزا جنس چرتا دا بل جینس نوا نایسی رجون چرته کېده خاون خواون انسانو او خزا چدانو غواوا ازی بکار با نالا یو گورا من انفسکم استاسو ده جنسونو نم پیدا کرده ازواجا جوڑه ورکم ساد و جال لکم گرزولی استازو پار من کوم بیا استاسو ده بی بیانونا بنینا و حفظا زامن و نوسی زامنی و بیانو نوسی ورزقکم او رزقی دل درکڑه من تویی بات دا پاک و حلالونا فبل بی الباطل یومینون آیا پا باطل بانی دو یقین کئی باطل سر شرک باطل سر غیر اللہ تبلن و بنعمت اللہ ہے او پنه مد د چې توحید او دلایل دي هم یک فروند دی انکار کرد ويا یعبودون من دون الله ما لا یملکو لو له. اللهم رزقا من السماوات والارض شیا زجر مشرکین او اف بالباطل یؤمنون و زاحت شرو ويا یعبودون دی عبادت کمن دون الله د الله نه سوا ما دا چا چې مالکانه دی د پاره د رزقم نبرنه نذلان دا دینه داس برنه باران لاندنه زرغونه wala istiyuna ida taqatam nilari fala tazribu lillahi al-amsal da shir tawhid mushrik muahid misaluna awar hai we fala tazribu lillahi al-amsal mabayanawa alala naqara misaluna bad misaluna awai wale inna lillahi ya'lamu buhi wa antum la ta'lamun ta sanapoyega naqara misal mushrik sawai da shir da bara ogora kana wai da kothe sarta chat نو سره پان در پایا و پاڑای نخیجیسه نو دغسه الله ته چیزان رسو نو د اولیه زمون دا, دا پا در پایا و پاڑای دیو و براوی دا اولیه و بیده بی نو بیده بی خودتاو کلا ولی نیسا جوڑا کلا در پایا و پاڑای جوڑا کلا کلاوی بادشا لوزیر پا کاری او ججل وکیل پا کاری اللہ وی فلا تذریبو لیلہی مثال نه غلط مثالو نمائی ولی ان الله يعلم الله خو پوي دي وان ته لا تعلمون واستاب چو جج وكيل نه دي خبر زکه هغه وزیر پکاريو دل جدين وكيل پکايت خبر ني ضرب الله مثلا عبد المملوكا ا مثالون التوحيد او شرك او د مشرک او معيد بيان الله مثلا عبدا مملوكا مثال دا غلام غلام مملوكا چتابيوي تابعدار لا یخرو مملوک لا یخ در وله شي لا س نبر کېږي پهاس خیر س خیر کار نه کول شي کول کولی مملوک د غلام دی ومن اوغهڅوک رزقناو چې موله ز ورکړی من نه د خپ طرف نه ز غ نه حسه ریز خفنو په ایون ف کوو د خررج کوي منهداهغې نه یو داسې غلام دی مملوک د لا یخ د وله ش اس نه شي کوې نه چااللهوررکولې چې نه خررجکی شي وسی ن او بل هغه دې آزاد چې هغه سره مال دولت ته او دې آزاد دے خرچ کیې نو هلی استونه یا برابر دي دا ندي برابر الحمدلله نو ده خدای تو صفاتونه الله لدی برک سره مون بلکې اکثر بدی کلا یا لمونه نه پويږي نو دا غستا اله مثال سره عبد مملوكه ایس इलाज کې او بل رب تعالی دې چار سره इलाज کی دي نو هغه استه خدای باعته و ده الله ندی برابر زکه الحمدلله الله ده خدای توب صفات دونه یو ساغله نشته و ضرب الله مسال رجلین بالمثال الله بیانای مثال, مثال د دو سړو دو تنو اه دوما اب کم چاغ او چاډاوی لا يقدر علی شی الله سينبر کی, کی پیس اختیار ایمنی وهو کلنا لا مولا ده بوجی بخل مالک مالک باندې بوج هر څې بمالیک دی نو اینا ما چرتم چولې گلیش لا یاتب خیر راتلنه کوي په خیر غلام دے چاړام دے پېش شکار نه او نه پويي چرتې کار پسيولېږي نو کار سم نه روان وروړي واپس نه یو خدا ہے نو حل يستوي هوا آیا برابر دے دے ومانا اوسوکی عمر وبالعد چې حکم کوي په انصاب او ولا سرات مستقیمه غه پرې غلار دے یعنی الله اغستاس و علیہا دا غصی دی کلون علا مولا دی کلون علا مولا او الله چی دی اغی اختیار مند دی نو کم را مدد کول واری اغی کل مولا دیم کل علا مولا دی دا بزرگ او دی چی را مدد کوي دا کل علا مولا ندی اللہ تا پا جون کے پا رزق کے پا بچوار سکے اللہ تا مختاج او لا یق درو شین ایس سیلاس کی نشت وللله رب السماوات والارض خاص الله را علم د پټو آسمانونو زمکو دے زکه الله رحمت کول غواړي چاله مل غیب و ما امره سا حکم د قیامت الله کلم البصر مگر بشان د سترګې درب او هو اقرب بلک د دینم نيز دي نو الله په درم قادر دے قیامت ام دا اللہ اللہ اس او ان اللہ بے شکا اللہ علا کل شین قدیر پاری او شیبان قدرت والا دے او اللہ اخرجکم من بتونیم مہاتکم لا تعلیمون شایع دے زینوز شپگم باب ترکسی آیات پورے تسکیر بین نعم نعمتون بیانے اللہ دربانی دا دونا گڑ نعمتون گڑی دی دے شکریا شکریات آکے دا اللہ توحید امانے والله الله خررج کوم م بتون و پیدا کلي د ګډو د خپلو مییاندونونه لا تعالونه شي چې نه پو د پهس پیدا شي اس اسمې نه پووي ځه هم نه پیژ وجهله لکوم سوله سااره ول اف ده ګرزي دله ستا دپاره وګونه ستګې زړونه لا لکوم دی د پار تشکون چې شکرو بااسې اول چې پیدا شي دا پره کاره کوېستګې پوره نه کولاوي وګې پوره کار نه رو رو رو چه وقت تیری نو دا آزا ایکٹیویٹ کی گی لگی آدی کار شروع که رو رو ووریدل شروع شی لیدل سم شروع شی زدکار شروع کی اقل شروع کی نو اسباب دلدر کدی بیا دفا هم اولم یرو آید نو گوری لطوائره مارغانو تا مساخراتین چه زدندو تابیدی فی جوی سما پا کنارو فیضا دا آسمان که دا آسمان دا فیضا کی دی گرسی مایم زی کو حنا ندې ایزار کړی دی لا لا الله مگر الله برشه ول راغور زیږي دا سیز رواند کا پرېدا را زی او بروي دا مارغان ګرځي را ګرځي الله مسخر کړی دی او د غلطه نو دا قدرت الله ده را پروزینا ان به شي کا وی دالیک بدی کمل آیات دلایلی قوم دا قوم د پار یمنو چی مان روړي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله ذاات ګزلی سا دپاره د کوروونهڅکهه ځای د اودو وجهاله لکم من جلو دیله نامې او ګرزي سا دپه سرمنو د ډګرو نبوتن کورونه خمی ت تخفونه چې په آسانې اخلی ګرځ ځان سره یو مځانې کوم پررض د سفرم و یوم اقامتکم او پرز د دیره کېدو ای ټول کور خمه بس په سرېخې ده یو ځای بلځ دا خانه به دووش. بیجی ده دی منتقل کئی کمزه پاتی کی, پا کی گیل تخیمه ومن اسوافه ها او آب، بازه پشم ده گڑونا و آب دا دا او باره ها او ده بختو ده خانونا و اشاره او ده غبختو د بیزو یعنی چیلونا اصاسا سامان د کور د ومتان او ده فائده شهی ندی الهی انسا وقت پور دینام فائده علیوی او الله لا جال لکم گرزولی ستاو دا پار مما دا غصن خلقا چه اللہ پیدا کری زلالا سوری درشی سوریم و جال لکم من الجبال او گرزولی تاو سپار د غرون اکنانا کن دریتا وی دریتی مختلف دری غارونم دی یا غار مراد دید درد و جال لکم او گرزولی ستاو دا پار سرابیلا کمی سون تقیقم الحر چه بچکی تاسو د گرمای خنینا دلتا هر ذکر دے او وسرا آغا, بر آغا برد وسرا چه دینو کیاسن دلتا مراد نو بچ اک کمیسون دی چی بچکی تاسو د گرمای خنینا وسرا بیلا او یو بل قسم کې کمیسونم دی دقیقم با سکم چی بچکی تاسو په جنگ کې زغری هم د جهادی کمیس السلام <تصالح> علیکم دارنگ یو تیمونه مدو پرکای الله خپل نعمتو علیکم پتہس لاکم دے دار تسلیمون چ تاسو الله تاغه کید حکم یمنه فین تولوا فین مالک البلاغ بلاغ المبین ذین اوم باب دا تر 113 بورې پدې کی تسلیر پیغمبر تو زجن تخفیفات منگیرینو فین تولوا کچری دی مخواړی د دې دلایل باوجودم توحید نمنې نفه نماله کل بلاغیقیناً بتا رسول دی مبین خکارا یارفون نعمت اللہ دی پیجنی دا اللہ نعمت نعمت صدی زاد المسیر وی توحید سمی انکی رونا بیعددین انکار کئی و اکثر ام کافرون اکثر منکر دی کافر من منکر د توحید او کافر په شرک و یو ما پا غرز نبس من کل امت تخویب اخراوی چه پور تبکو دا هر دل نشایی دانی او گوا پدوی سملا يوزن للذين بيا بإجازة نكيغي دعوذر للذين كفر و كافر و تا ولا هم او نبعد توب قبلو لشي وإذا رأى اللذين ظلم ولا زاب کل چوبين ظالمان لرا فلا يخوف بانو مصبق بنشي ددوين ولا هم ينظرون بمحلت ورقلش وإذا رأى اللذين عشركو شرقاون دعوذ تبری و برات دعوذان و او و دعوذان و وَيَذَرُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَلَچو وینيګه سان چې شرک کړي د شرکاو خپل د برخه خاوندان التاغا خپل پیر پورا پیر او مولا او خدای وینی هغې الهه قالو نو دی وای ربانا یزمو رب دا زمون د برخه خاوندان او الزینا کسان کنا ندو من دونک چمو را بل لسانه سیوا نفالقو الایہم القول ور بکی ور تا جواب القو پیش بکی دی مشرکانو تا آغا دا دی آغا اله چی دیتا دی اله ہوئے القو لجواب ای جواب برکی دانیکان بزرگان دی بولا جواب برکی چین نکم بیشک تا سلکازی بون در اغجنیه تا سمون ترامده چنووی او مون خود تنووی لی زمون پا وینانو کدی والقو الالله دا مشرکان به ایگدی پتا غورز الالله اللہ تا یوم ازین پتا السلام غالا الله تبا غاړي زموږ دي توباي وذالانو رب شيد الدين ما سکانو يفترونه چې دي ځان نه جوړول شركيات او زینا کسان کفرو چې كفر کړل وسدوان سبيل <سلام> الله من شوي <سلام> د الله دلار نه زيدنا عذاب زياته مونږ دي لار عذاب فوق العذاب دبر عذاب یو عذاب پسيب العذاب درجه به درجه به زيادېږي به ما دي وجي کانو يو سيدونه چې فساد کو دنیا کې فساد سو دعوت د شرک او و یوم نعبث من كل امه شهيدا باورز چې راپورته به کوم په هر دلکي شهیدني او غواله په دیوانه منن نفسهم د د جنسونو نه وجینا بکه او پیغمبر را به ولوتا شهیدان غواله هاولای په دې خلق زکا بتا گاوا کو چې ونزل کتاب را لې ګلې مونږ ته کتاب تی بیان له کل شه وضاحت کوون کې د هر خبره د امور الدین د امور د دین خبروار کے بیان شوئے ضروری مسئلے او حدایت تا رحمت تا و بشرا زیره للمسلمین د پاره دا غاڑی خیستون کو مسلمانان ان الله یامر و بلاد امور مسلحہ بیانی دا فعال الازاب چې دا عذاب نا بچکی دو دا پارا دا دی امور و خیال و ساتھ ہے زکر مخ کے عذاب ذکرش زان بچکوئے پدی خبرو بچکی ہے نو ان الله وشکل لا يا مر البلاد حکم کوي په انصاف اضل المراد ابن جوزي وي توحيد توحيد و من اضل المراد نظام دا نظام عدل قائم ور او حکم کوي دتا دا احسان ویت عز احسان مخلوق سرا خیر ګړه کول ویت عز او باور کول دا حق په لوخ په لوانو توین هان الفاشا منکی د بهایان او المنکر او د منکر او الباغ او د ظلم زیاتینا فاشا شرکی فعلی منکر اعتقادی باغ ظلم بداد یا عزکم واذونسیت کی الله تعالی علیکم دې دا بار تذکرون چې نسیت قبول کای او په دې امور باندې امر وک ووفو بیاهد الله او پوروالو کې دا الله په وعده زجر بنقص احد وعده مماته وای ای فوکه پر حواله وک پواعده د الله احکام د الله او من توحید او من اذا حتم کرم چې وعده کړی ولا تنقص ایمانه او مما تو خپل قسمونه باده توکیدې ها پس د مضبوط والی دا غینه ځکه چې وقت جعلتم الله علیکم وکفیل یا یقینن غرزول تاسو الله پزان باندې کفیله ذمہ دار او کارساز اوس خپل ایمان ماتوېما ان الله بشکالایا لم بوگی ما تفلون پغه سجه توصيه کوي الله سره لو زواده ماته نه کېد توحید الله د احکام منلو اسلام ته پراتلو او کو احکام ماتوي وا ده ماتوي دا مثال وګوره مثال دا مشرک د نقض ولا تکونو مکیګه په بیلوزه کې کلتی په شاند اخز نه نقضت غزلها چې ماتول به خپل ریشلې خپل ریشلې به چکمبرې شریو ټولو راز وېدا مکه کې خزوه ټولو راز لې ونه و تار به جوړ کو بیرش دا نه به پندسيو گول وړندار جوړ بیا به تر اوسه ما سخين مازيګر کې نه بیا به زرا زرا الله ودايه لې ونه خزې غونته مکه کې واده دې وکړو به ما ته ممبا دې بس د مضبوطوای د قوت نه انک ټوټ ټوټ تغې م کو چې غ هغه خپل ریلی به بیا ټوټ ټوټیکته تخیزونه مانه کوم ګرځ خپل قسمونه د خل باید نه خپل منځ پل قسم بیکار کاره قسم د خوړل د جایز د سر ته وړ سر واده د کړی د نو سر تهړ د خلل بکاره خپل منس کې سه قسم ماته د دپه. ان تکونه امه چې کی دیش چوي اورडला هي اربا من امه ډیره फायदा نه کړی بلې ډلې نه څه منافق دا سکی وعده ولی ماتي یو سره لوز دے حلیکن مفاد وګورینو ما اثر ماتکین بل سره شي یو ډلې نه بلډلې سره توحید منلو حلیکن رست بیا د مشرک او د بدعتانو ډلې تلال سدوی یرالت مال دولت او حدا هيا اربا من امه انما يبلوکوم الله بے یقینا ازمایش کوي الله تاسو سره مالو مال او دولت ولی یبیننلکم یوم القیامه خارو کتاب تاسو ته پروزہ قیامت ماغه خیانت کوتم فی تختلفون شتاسر کې اختلاف خیانت به اخغارش ولو انشاء الله اوجر الله تخو خوی جبرن لجا لکم مت واحده غزور ودل یوا ولیکن یزلو لیکن موہدہ گمراہ ہے وہی د بیلوز ہے من یشا چات چواڑی وہ دی من یشا توفیق ور کی چالو واڑی پلوز کلک ولا توصل نو خامہ خات پوس ب گولی شستاس نہ اما دا سبار کی کون تم تا ملون چہ تاس کول ولا تتخذوا ایمانکم دخلم بینکم مگر زوی پل قسمونم دخلا بیکار خپل منس کے قسم مما تو ولوز مما تو ولی فتزل قدمن کہ قسمون ماتے نووب خوږې قدمونه بعد سبوت اللہ اللہ یا په د مضبوطوالي نه په دی قسمونو ما طولو سره به استقامت ختم شي تذو خوڅ به س ک عذااب ب دی وج سادهتم چې بند شو ان س الله د الله دلارې نه یا خلم بنکړی ولکوم سا د عذاب و نذااب د عذوی من تشترو وله تته دله سمنن خیله تید من دنیا مغورا او په دنیا مغه کوئ او ماخله د الله په وادو دو دنیا دنیا معمولی لازومات کې دا الله دا حکم د توحید او د احکام صرف دنیا دا پار اينما اين الله یقینا هغه چې الله سره دي خيرون غره دي لكم تاسو دا پار ان کوم تاسو له مونږه کوي زکات چې ما ايندا ايندا کوم چې تاسو سره دي ان فدو اب اخلاص فنا کیږي اخلاص کی و ما اين الله هغه چې الله سره باقي مه شدي نو پدي با باقي باندې فاني مال او په فانی باندی باقی مزایع کوئے ولن ازی انن لزین سبرو خام خوابت لبور کوا کسانو تا سبرو چکلک شیوی دی دا اللہ پا واده اجرم اجر دی بیا آسان ما کانوی عملون پا بہتر اغا چی دوی عمل کاؤ دا عملنا بہتر بدلا من عمل سارحن من ذکرن اونسا بشارت دا غا ایفا احد والاولا چی وادا سر ترسائی چا چی عمل کرین ایک من ذکرن نارین اونسا و کزنان ای بدل سیا حلقه جیده موحدین و پلانوی نو حیاتن طیبا جون بولور کو جون خیستا خیستا جون د دنیا د اطمینان اطمینان قلبی وای حیات طیبه نه یا مراد د برزخه حیات ولنا زیننم بدل بولور کو اجرهم د دیدا دا اجر به اسنه بهتره ماکانو یا ملون چې دېسه عمل کړي پیدا قرات القران ترغیب د قران تر سره د کلا چھ لولے قران فص صحیح بالله من الشیطان الرجیم یعنی اذا قرات القران اذا ارادتا قراءت القران كلا چھ ارادہ کے دل سول دا قران فص صحیح بالله پنا واڑ پ اللہ دا شیطان رٹلی شوینا انه ليس له سلطان شان دار نشتے دے شیطان سلطان زور علی الذين با کا سنمون ایمانی روڑے ائی نشی گوہ کولے رب موجب خپل رب ی توکلون بروسے اعتماد کئی انما سلطانو زور چلیگی الالذین پا اکسانو یتولونا هون چی دیو سر دوستانا کئی اے یتخیزونو ولیہ اواللذین آکسانو هم چی دوی بی پا اللہ بانی مشرکون شرکون کی دی دو کسما خلق مشرک باندې تسلط تے او اغا چی شیطان دوست کڑی دا اغا منینو ویزا بدلنا آیا تا مکان آیا تن تا زجر منکرین قرآن قرآن تا زاجر ور گئی وای زبدلنا ایتم ایتم مکان ایتن کله چې الله وای مون بدل کو یو ایت په زیاده بل ایت دا مثال داغه چاره چې شیطان وتوسوسې چی کنه وګوره انما سلطان وللذین تولاونوه زوره پچا دے چې سوق و سر دوستانه کوي یا مشرکی نوس ا توسوسوا نو د قران نه کې څنګه په نسخه تراس کوي وَيَسْتَبْدِلُ اللَّهُ آيَاتِهِ مکان يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ چې مونګ بدل کو یو آیت یو حکم په بل آیت او بل حکم خو الله والا عالم ووږي بما ينزل هغه سبانه چې الله را لېږي الله چې را لېږي الله پوي دې چې کوم کې نسخه پکار دا کوم کې نه دا داغه په حکمت هم پوي دې نو قالو دي سوي انما انت مفطر يقينا تزان نه جوړونګه تزان نه جوړه قرران آیات منسوخ سوخ شي دیوګورهکن نه دا د د جوړی کله دا حکم د کلا و دا بلاک سرون بلکې اکثر لا یا لمونه نه پوهږي په حکمت د ننسخې قل نځلو روحول القدس زما کتاب نهدي الله رالیغلی وای ورته رالیګلی دقرآ روړی دی د قرآ رول قدوس میربکه د طرف درف سانهبله کې په حه لو سبې تر ل نه دی د پااره چې کلک کیا کسانه منو چې ایمانې راړه دی. دې هدایت تی او بشره زییررل مسللمین دپاره د منونکو د نالمو هم یقوللوون زجر منکې رسالت پ غمبرهنمین وقد نالمو او یقین او دا بله وسا شیطان وسا واچلهقرران منکرک پهقر اعتراک نو بله ووسسه پ غمبر ن من ک کوي ولکه د یقینا المو مو چې نه به شی علیمون خود دې ته دا قران او بشر یام یا انسان ووله دا نصراني کتابيو دا غلامو د بنو مغیران جبر یا یا نومو مکه کې پیغمبر وی دا وی و سره کېنا سدې داوی او او بیا د لاغان املاوي الله وی دروغ وای او خو لسانو لسان جب جبداغ سړی ول هیدونه الهه چې دوی غلط نسبت کوي هغه تا چې دا قران هغه نه ذکر کړي ها او خای جمیده واحدا لسانو عربی اموی او دا قرآن زبان دا عربی واضح دا واضح عربی دا نو عجمی سنگه دا سه عربی ویلش اِنَّ الَّذِينَ اِقِنَنَا کَسَانَ لَا يُنُونَ بِا آیاتِ اللَّهِ تخویب دے منکرین قرآن آکسان چی من در اوڑی دا اللہ پا آیاتونو بانی لا یهدیم اللہ ہو توفیق نور کئی ور تا اللہ او دید پار آزاب دے علی من در نا پیغمبر مفتری نه دے انما یفتر لکا دے با یقیناً زاننا دروغ جوڑی کسان په الله لا لائیونو نبی آیت اللہ د الله اللہ پایاتونو نشتا اولائی کذا کسانو ملکازی منو دی دروغ جن من کا فراب اللہ حکم بیتت ثبت اندل ابتلاعات کلکوس ہے امتحان امرائزی اوکا چرت حالت اکراہ ہوئی نو پائے کی بیا معذوری من کا فر اب اللہ چاچ کو فر اللہ من با دی ایمانی په ضرورت له ایمان نه نسبی رس راجی فالیم غضب من الله دالہ غضب ب اوله دی لپاره عذاب عظیم عذاب ب ډیر لې خو لیکن الا من اوکرها استثناء او حالت د اکرا الا من اوکر مگر غسو چې زور زبردسته بي شي او قلب مطمئنهم بالایمان خوړه مطمئن په ایمانی او دا وخت کې ظاهران کلمه دا کفر وی نو خیر معاف ده ولیکن لیکن دلانت مستحق منه غده شرحه بالکفر چه پرانیزی سینا کفر تا پرانیزی کفر تا صدرن سینا اوا کفر قبول کی دا زرنانو پاره مغضب من اللہ پدیبان غضب د اللہ دی دیده پارعذاب ډیر دیرلوی دا ولی ذالکا دا بیاندام پا سبب د دی چی دیست تا حب الحیات دی دے جن دنیا دی غرکر ده جند دنیا دنیا علالآخرت بآخرت وان اللہ بشک اللہ لا یهد القوم الكافرین توفیق نور کئی قوم کافرانو ته علائق الذین دا خلق دے تابا اللہ و علا قلوبیم چه محر و خلق دے اللہ دا دی پزلون و وصمیم پوگون و اپسار مسترگو یعنی اصباب د فهمت غصی دا دی دا زد دا وج وولائق دا کسانم الغافلون دی دی غافل لا جرم شک نیشتا چه انہم بشک دیو فی الاخرت آخرت, آخرت که هم الخاسرون دی س نربکهې شه ستااربلې لنه حجرو ب شارت او ترغیب حجرت ته ح شوې حجرتتهمراد مراد ظلم زیات دی او مسلمان تنګولی شي د خپل دیین ایمان هغه ن شي محفظولې نو حجرت دی وک س نربکه ش بیا ستااربلې لزیه ک سان دپاره حجرو چې حجرت وکو م بعد د ما فوتینو پس هغې نه چې زلم زیاته پیش شو او تکلیفهتللو. اه پیش شووه س مجاو بیا جادو بر و کلک شو می نربه کوې ش طار م بعد د لغفور رحیم خاامخه به خوونکې محروبان دی یو معیاتی کلو نس دا مغفرت او رحم بکلی کلی ی م په اووررض تاې کلو ن چې رابه چې یار ننفس د جالو ب به کو یا ن یا د خپل ځان نه هر سړی به د ځان نعباس کوي او توفا وفا کلو ن. پرهور کليچار نو سماامل چي سي کړي و هم لا ظلمون په دي په ظلم زيادته نږي وا ضرب الله مثلا قريه تن كانت امنتمت متمينت ياتي عرس قرغلمن كل مکان د صورت داوا نزول العذاب په مجرمين او موجيدين چي کوم خلک توحيد نمني نو الله په عذاب نازل کیګن پري يوم سالوي ضرب الله بيان الله مثلا یو مثال قریتن دیو کلی کانت آمینتن چاپا امن آوان ما مطمئنتن مطمئنا یا تیا رزق و حرات بدیتا رزق رغتن پر ایمان و فراخ من کل مکان دا هر طرف نا مکایا دی امن پکیو او دا شام و یمن نا ولا خراک راتو نو فکفرت بی انو ملا بی انکارو کو دا اللہ پا نعمتونو نعمتونسو دا اللہ توحید پیغمبر قرآن رازق الله بس اوسه وی تا لا لباس لجوې جامه دلوګې والخوف یا کول آغا بدلش او ديره ما دی وجکانو یا سناونه چيدي کول اغه امن په خوف بدل شي او اغه ماشي خوشحالي په لګ باندې بدل شي ماشي تنګې باندې بدل شوا دا و مثال دا نزول ولا زاب شي په دې اړه کار پیغمبر تلار حجرت وکړ نبس پا دی خوف هم ده ارو خیره و چرت پیغمبر حملونه کی مکبانده او دارن جو قاتون پی راله قات سرا اللہ والا لباس الجو ده و مطلب دا لباس که نایده ده ده احاتین چه دا خوف او لگا پی پورا احاتاو ولقد جاوم رسول منهم او بیا جنان راغلی ودي ته پیغمبر د دینه فکذبوه نه یې تکذیب وکړه فخزمو لا عذاب ونی ودي لرا عذاب قحتونه برال واهم ظالمون په داسحال کې چې مشرکانو نو په کلمې ماره زقوم الله دا اتم باب بس تفریق ها بس نو نو چې پرې کوو چې دا شي نو ماشه چې تا و خوه زاب اوكي بالاګدانو پاسي